13. Délutára már elpárolgott a dühöm nagy része, és átvette valami furcsa beletörődés, és egyfajta elégedettség is. Nehéz úgy beszélnem erről, hogy ne tűnjek egy hazánkból szakadt atyánk fiának, aki nem tudja levetkőzni a New York-i attitűdöt, mondtam Gabinak, aki éppen egy félmaréknyi csípszet tüntetett el a szájában. – Az mi? – kérdezte. Az nagyjából az, hogy fütyülünk minden olyan dologra, ami nem rólunk szól, vagy nem tudunk rajta változtatni. Egyáltalán nem volt meglepő, hogy Gabi és Nóri is át tudott jönni hét után. Kezdtem azt hinni, hogy ebben a balatoni kisvárosban évek óta nem történt semmilyen botrányos, így nyilván mindkét barátnőm kíváncsi a részletekre. Most én voltam a heti műsor, na hogy ráérnek velem pletykálni. Tiszta szerencse, hogy megalapítottuk a Prosecco klubot. Szerintem ez minden városban vérlázító, nem csak itt. Az, hogy Tamás anyja idejött sértegetni, még a nagyalmában is kiverni a biztosítékot, mondta Nóri. Igaza volt, de már tényleg nem voltam dühös. Ez nem rólam szól, suttogtam a víz felé bámulva. Nem, akkor kiről? kapta fel a fejét Gabi. Szerintem téged meg anyukádat sértegetett ez a nő. Igen, ez igaz. De aki rendben van magával meg az életével, az rohadtul nem foglalkozik velem meg az anyámmal. Ezt akartam mondani. Nem értették, ezért folytattam. Mármint Gabi, de el tudod képzelni, hogy bármikor az életed bármelyik pontján ilyen szinten beleszólja fiaid életébe? Kizárt, de én nem is hagyok rájuk milliókat. Ez egy ilyen brazil szappan opera, gondolom. Ennek volt értelme. Talán Anikó Tamás anyja úgy gondol magára, mint egy gyereke élete felett álló nagyságára. Ő döntött mindarról, amit csinál a család érdekében. Azért ez már nem az ötvenes évek, szólt be Nóri is. Tamás elvált férfi, akkor is az dönget, akit akar. Hé, engem nem dönget, nevettem fel. Igazából nem is történt semmi köztünk, csak, csak ettünk egy lángost. Álmodozva idéztem fel az előző este nyugalmát, és magam elé mosolyogtam. – Ja, aha, csak egy lángos. – Gabi vigyorgott, mint a vadalma. – És nem kembe véletlenül téged is egy kis tejföllel? Oh, – Ó, uram Jézus! – kiáltottam fel. – Hallgass már, te dirty woman! Gyerekeid vannak, hogy gondolhatsz ilyesmire? – Mármint szexre? – Másra se gondolok, évukám, és pont azért, mert három gyerekem van. Míg én zavarba jöttem, mellettem Nóri halkan kuncogott. Aztán úgy döntött, hogy önt még egy pohár proszekkót. – Most mi van? – csattant fel Gabi. – Arról volt szó, hogy őszinteség van. Bólintottam, de tisztázni akartam a kérdést. De tényleg nem történt köztünk semmi. Jó, dumáltunk, aztán hazajöttünk. Én a másodikon aludtam, ő meg az elsőn. Reggel elment, azóta... Ráztam meg a telefonomat, semmi hír róla. Úgy érted, hogy nem is próbálkozott, nézett rám elámulva Nóri. Csendben megráztam a fejem, hiszen azt mondta, csak a barátom akar lenni. Nár az elején tisztázta, amikor sétáltunk, hogy ez egy barátság. Vallottam be. Talán egy kicsit szomorúbban is, mint szerettem volna. <gül> Na, ez egy percig sem hiszem el. A város fők nem akar megdönteni egy ilyen csajt, ezt nekem nem adott be, mondta Gabi. Bár fene tudja, az elmúlt napok ismeretében azt sem hiszem, hogy akkora csalfa férj volt, ahogy itt az beszélik. Minden esetre a kedves mama elintézte, hogy nekem eszembe se jusson Tamás. Kell a francnak a balhé, közöltem feldultan, bár a szavaim mértelmében nem voltam biztos. Valójában állandóan Tamásra gondoltam, és a beszélgetéseinkre. Igazad van, nyugtatott meg Nóri. Mégiscsak az övék a félváros, nem kell, hogy valami bajot származik ebből az egészből. Még a végén elveszik a boltot. Megtehetik? kérdeztem. Elvileg nem, gyakorlatilag. Láttam én már olyat, hogy valakinek kellett egy telek, és valahogy az övé is lett, szóval... Bármi lehet, kicsi ez a város, ők pedig túl régóta ismernek befolyásos embereket. Elgondolkodtam. Nem csak arról van szó, hogy előbb vágnám le a karom, mint hogy anya üzletét bajba sodorjam. Az is hozzátartozott a kétségeimhez, hogy alig néhány napja mástam ki egy szörnyű és bátalmazó kapcsolatból. Nem hittem, hogy egy újabb domináns hím lenne a megoldás arra, hogy talpra tudjak állni. Csöndesen meredtem magam elé, mert hirtelen eszembe jutott John és az ő durvaságai. A gonosz megjegyzései, az éveken tartó hadjárata ellenem. Nehéz beszélnem erről, de valamit el kell mondanom nektek, mert... Mert már kikívánkozik berőlem, és hiszem, hogy ha megosztom legalább egy részét, akkor segíteni fog a gyógyulásban, a tovább lépésben. Kezdtem bele. Mindketten felém fordultak, és láttam rajtuk, hogy a komoly hang azonnal felfogták. Nem lesz ez könnyű nekem. Természetesen nem meséltem el az egész történetet, sem a legszemetebb dolgokat, sem az iszonyú mélységeket. De elmeséltem a találkozásomat Johnnal, a cáfolhatatlan tényt, hogy azt hittem szerelmes vagyok, hogy alig fél év múlva gyereket szerettünk volna, de az nem jött. Azt, hogy ezért később kizárólag én voltam a hibás, és hogy emiatt kezdett derengeni, hogy talán nem is baj, hogy nem szülök ennek a férfinak. Meséltem a nehéz hétköznapokról, a folyamatos verbális megaláztatásról, hogy mikor tettem le az ecsetet, és arról is, hogy miként hitette el velem, nőként és emberként is csak másodrendű vagyok. Néhány történetet is megosztottam velük arról, hogy teltek a napjaink, hogy mennyire manipulált azzal, folyton kisebbnek érezzem magam, hogy így tartott kontroll alatt, és hogy hogyan született meg bennem, tovább akarok lépni. Nem volt könnyű megosztani, és nem volt könnyű meghallgatni sem. Tudtam, és hálás voltam azért, hogy szavak és kérdések nélkül hallgatták végig a gyónásomat, és amikor a végére értem, nem faggattak. Talán érezték, hogy most ennyit árulhattam el? Máskor talán még többet osztok meg arról, hogy miért maradtam ilyen sokáig New Yorkban, és miért vágtam el magam teljesen anyámtól is. Reméltem, hogy egyszer ő is megérti és megbocsát, hogy ilyen sokáig elmaradtam, hogy nem volt erőm hamarabb elhagyni Johnt. Miért hívogat? kérdezte Nóri. Ki van kapcsolva az amerikai mobilom, és néhány nap múlva le is jár a keretem, szóval nem tudom. Az e-mail címemet tegnap töröltem, a médiában letiltottam. Más profillal egyelőre nem próbálkozott. Akkor most biztonságban vagy, nyúlt a kezemért Gabi, és megszorította. Nem hagyjuk, hogy bajod essen. Köszönöm, mondtam szívből. Jól esik, hogy számíthatok rátok. Nóri csendben merett maga elé, és egy pillanatra úgy tűnt mondani akar valamit, de aztán nem tette. Csak elmosolyodott. Értitek most már, hogy miért vigyázok ennyire a szívemre? Kérdeztem. Mindketten egyszerre bólintottak. Nagyon szeretnék talpra állni és újra kitalálni, hogy merre visz az utam és egyelőre nem vagyok benne biztos, hogy egy újabb férfi karjába lenne célszerű futnom. Bármennyire is vonzódom hozzá. De ezt már csak gondolatban tettem hozzá. Igen, talán nem a legjobb ötlet a kutyaharapás szőrével, mondta Nóri. Én azért megnézném a pasi harapását, mondta Gabi Pimaszul. Berúgott, hazaviszem. Nóri felállt és megfogta Gabi kezét. Gyere, öreg lány, hazaviszlek, kapd el a férjedet, mert már rád férne, mondta nevetve, és maga után húzta a tényleg eléggé spicces Gabit. Valójában nem bántam, hogy hazamennek, mert ez a hosszú vallomás, a régi dolgok újra átérése eléggé lefárasztott. – Meg leszel? – nézett rám az ajtóból a szőke filigrán barátnőm. – Meg – köszi, Nóri. Elhívlak holnap, jelentette ki határozottan. És ha számít ez bármit is, rohadtul sajnálom, hogy ez történt veled. Nem ezt érdemelted. Számít, és köszönöm, mondtam halkan, aztán megszorítottam Nóri kezét. És igyekeztem, hogy lehetőség szerint nem bőgjem el magam. Későre járt, tényleg kimerültem. Ideje volt kialudni a nap feszültségét. Márha egyáltalán képes voltam rá.